בוקר טוב, אני רוצה לענות על שאלה שקיבלתי, שאלה מאוד חשובה, אני אקריא אותה. רציתי לשאול, איך אפשר להמשיך קשר בתקופה עמוסה? לאחרונה נכנסתי לתקופה עמוסה בלימודים עם הרבה מאוד מבחנים ולפעמים קצת קשה לי לקיים שיחות ארוכות או קצרות בגלל קוצר בזמן ומצב רוח לא מרומם במיוחד. אני חוששת שמא הלחץ וההרגשה שלי האישית בימים אלו, שאינה קשורה אל הבחור כלל, תביא לאי-הבנה בקשר. מצד שני, אם אני לא יוזמת שיחות ומראה עניין בו, אז זה אולי עלול להביא לניתוק היחסים. נשמח לתדרוך בנושא. תודה. אז זו באמת שאלה מאוד מאוד טובה, ואני רוצה להתייחס אליה. קודם כל, החשש שמא ה... המקום הלחוץ, הטרוד, העסוק, שנכנסתי אליו, ישפיע על מערכת היחסים. זה בהחלט חשש נכון וצודק. אדם שנכנס למקום תרוד אדם שנכנס למקום שהוא לא פנוי, מבחינה פנימית ומבחינה מעשית בהחלט מקשה על ניהול יחסים זה לא רק על הצד הפרקטי של הקשר זאת אומרת שיש לי זמן, לא, אין לי זמן להיפגש אלא בעיקר על המקום בנפש, כן? כמו ששמענו כאן שיש גם מצב רוח לא מרומם במיוחד המקום הזה מכניס אותי למקום מאוד לא נכון פנימית, זאת אומרת, זה לא אני, ואז מה שקורה זה שאני יכולה להיות אולי חסרת סבלנות, אני יכולה אולי להיות אה, לא כזאת נחמדה, הוא יכול לפרש את זה כאילו אני באמת כזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, לפעמים אנשים, בצד השני, כן, הבחור יכול לא לשים לב שבאמת אני טרודה. ולפרש את ההתנהגויות שלי, שבוודאי כשאדם טרוד הוא מתנהג בצורה אחרת מאשר כשהוא שמח ופנוי. אז הוא יכול לפרש את זה כאילו זה נגדו, כאילו זה בגללו, כאילו זה משהו שקשור אליו באמת. וכאן אנחנו רואים שהיא אומרת בצורה מאוד נכונה, אני עכשיו נכנסת למצב פנימי, בכלל לא קשור אליו, אני טרודה יותר, אני עסוקה יותר. אני לא רוצה שהמקום הזה ישפיע לי על הקשר. אז אני מפחדת שיזיק לי, שזה יזיק למערכת היחסים אם אני אכנס ואני אהיה בקשר איתו, אני איפגש ואני לא אחשוב עליו, אני מרוכזת בעצמי, בטרדות שלי, אז אני, אני לא אהיה כמו שצריך בקשר. אני, אני, אני, אז אני לא רוצה להיכנס למערכת יחסים כזאת, לנהל את הקשר ממתוך מקום כזה. מצד שני, אם אני פתאום איעלם ואני אתנתק ואני... כי אני בתוך עצמי, לא פנויה, אז אני, אין, לי, אין לי כמה כוחות נפש, ולא כל כך בא לי, ואולי אין לי חשק לפנות, להיות נחמדה, לכתוב איזה סמס, או לא יודע מה. אז הוא פתאום יראה את המרחק, את הריחוק, ויגיד, טוב, היא כבר לא מעוניינת, או משהו כזה. מה הפתרון לזה? הפתרון לזה הוא פשוט. קודם כל, כמו כל... דבר, הפתרון הכי שלם, הכי נכון והכי עובד זה לדבר על הדברים, לפתח שיח, לספר לו, לשתף לו, לשתף אותו. אני נכנסת עכשיו למציאות כזאת שאני אהיה מאוד עסוקה ואני אהיה גם מאוד טרודה. אז גם ברמה פרקטית אנחנו אולי יצא לנו פחות לדבר ופחות להיפגש. אני מקווה שאתה מבין את זה. וזה לא משהו, כן, מאוד נחמד לי בקשר וכו'. אבל עכשיו אני פשוט נכנסת למין מקום כזה שאני מעדיפה להתרכז בבחינות וכולו וכו'. שומעים מה הצד השני אומר, שומעים איך הצד השני מגיב. זה כמובן גם סוג של הזדמנות לבחון את הדברים, לבחון מציאות... אין איך הוא מגיב למציאות כזאת, מה הוא חושב על זה, מה הוא אומר על הדברים, לראות כמה הוא רגיש לקשיים שלי, לטרדות שלי. אז הדיבור והשיח שתפתח סביב אותה נקודה, תעשה לנו רק טוב. זאת אומרת, ודאי שאנחנו לא צריכים פשוט להתעלם, להיעלם, לנתק, אז יהיה לו ברור אם אנחנו נדבר על הדברים. יהיה לו ברור במובן מה הסיבה לזה, הוא יודע שזה לא בגללו, שזה לא קשור אליו, ואז תעבור התקופה ונוכל לחזור לקשר בצורה נכונה. כמובן שאנחנו בד בבד יכולים להרים את עצמנו במצב רוח, חשוב, גם כשיש תקופת מבחנים ולחץ, המצב רוח צריך להיות תמיד שמח ותמיד מרומם. צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי לרומם את המצב רוח. ואפשר בהחלט לתכנן, לשבת, לתכנן, לראות מתי יש לי מבחנים, כמה זמן אני צריכה ללמוד, לראות, בכל זאת, לא להיעלם לגמרי, אני לא הייתי מנתק לגמרי את הקשר עכשיו ללא יודע מה, לחודש, חודשיים חודש, של תקופת מבחנים, כן, בשביל, בגלל הלחץ. אפשר פעם בשבוע, כמובן, לדבר קצת בטלפון, וצריך שיחות מאוד ארוכות, אפשר לדבר. קצת, אפשר לשלוח אס.אם.אס uh, או וואטסאפ או לא יודע מה, אפשר גם להיפגש. פעם בשבוע, אולי פעם בשבועיים, להיפגש, לא, אולי לא מפגשים מאוד מאוד ארוכים, מפגשים קצרים, בהחלט להמשיך לנהל את הקשר מתוך הכרה שאנחנו נכנסים לתוך מציאות טיפה יותר אה, לחוצה ותרודה. שיהיה בהצלחה רבה.